Настанало е ЦАРСТВОТО БОЖИЕ Първа лекция от учителя, неделни беседи, девети том, 19 октомври 1924 г. чете Надка Иванова. Но ако аз чрез духа Божий изгонвам бесовете, то е настанало на вас. Царството Божие. Евангелие на Матей, 12 глава, 28 стих. На съвременните хора са необходими една права философия, едно право верою, един прав живот. Когато и да запитате, всеки твърди, че живее добре, че мисли добре че постъпва добре, и въпреки всичко виждаме, че целият свят е потънал в безправие, животът е потънал в болести и мисълта е обградена само с глупости. Колцина са в сегашния век онези, които имат ясна представа за живота. Колцина от тях знаят откъде, как. И от кое място са дошли на земята. Тия хора твърдят, че според науката човекът е произлязал от една малка животинка. Кажи речи, е извикнал като някоя гъба. Една турска пословица казва: И да е тъй пак не вярвайте. Човешкият ум е способен на всичко. Там всичко е възможно. Правото да направиш криво и кривото право. Голямото да направиш малко и малкото голямо. Силното да направиш слабо и слабото силно. В ума се живее в хиляда и една нощи. Младите мислят, че всичко, което лети, се яде. Като четат някой роман, му вярват, смятат, че онзи, който го е писал, знае цялата истина, и затова понякога вървят по стъпките на героя, играл роля, а след това приличат на Дон Кихот и Санчо Панса. Ако дойдем до онова, възвишеното, как трябва да се служи на Бога. До какви ли не противоречия ще дойдем? Какви богослови, философи са платили със своят живот? Горко им, ако не вървят по отъпкания път. Христос приковаха на кръста, защото не вървеше по стъпките на Моисей. Ти, казваха му евреите, трябва да знаеш, че Бог говори на Моисей. И трябва да постъпваш като Моисей, нищо повече. Христос им отговаряше, в онова време Господ наистина говори на Моисей, но според неговото развитие, а сега говори на мен, според моето развитие. Аз нося друга светлина. — Как, ти по-голяма светлина ли имаш от Моисей? Разбира се, по-голяма. Това са твърдения, ала твърденията нищо не показват. Дървото се познава не по своите листа, не по своите корени, не и по своите клони. Върху една ябълка ние можем да спорим, с часове да доказваме научно, дали е ябълка или не, но аз казвам. Ще отидем при ябълката, ще вкусим от нея, ще опитаме плода й, и нищо повече. Ето защо се случва да разглеждаме някое безплодно учение и да спорим върху него. Но всяко учение, върху което можем да спорим, е безплодно, а онова, върху което няма никакъв спор, е плодно. Ако тази ябълка е сладка, въпросът е свършен, ако е кисела, въпросът е свършен. И Христос казва, но ако аз чрез духа Божи изгонвам бесовете, настанало е на вас царството Божие. Сега ще се повдигне въпросът, има ли бесове в света или няма? и ще се спори върху това. За да докажем някои неща, ние, като математиците, допускаме, че са верни и така ги доказваме. В логиката, в математиката има ред проблеми, които се разрешават чрез допускане. Ще допуснем или ще отречем и въпросът е свършен. Съвременната наука ни идва на помощ. Например, в живота се срещат ред болести, и то от най- ужасните, най-разрушителните, които се дължат на тия малки същества, наречени микроби. Такива са, например, холерата, чумата и други. Така, в една малка животинка, в един микроб, който едва можеш да видиш с микроскоп. Има сила, която може да умори и най-големия юнак. Когато този микроб влезе в кръвта и най-големият герой започва да отслабва, да прави известни конвулсии, да се гърчи, тогава лекарите, които разбират законите, правят инжекции и чрез тях изпъждат дявола навън. И Христос казва. Ако аз мога чрез този серум да изпъдя микробите навън, значи настанало е здравито у вас. Следователно, ако едно учение може като този серум да внесе във вашия ум, който се гърчи, яснота и преснота и да го освободи, да изпъди от него всички заблуждения, ако може да подобри вашия живот. Питам, не е ли изпъдило у нези бесове? Разбира се, че ги е изпъдило. В съвременния живот между хората има ред разсъждения, ред грешки, защото са заинтересовани. Например, някои казват, ако видите, че някой носи звезда, той е от дявола, а онзи, който носи кръст... Е от Христос. Добре, аз приемам това твърдение и ще видим математически доколко е вярно. Когато Бог изпрати Христос на земята, кръст ли се яви на небето или светна звезда? Звезда светна. Тя се появи и показа, че се е родил Спасителят на света, а като го разпнаха. Тогава му сложиха един кръст. Питам, кое е по-хубаво да се яви сега, звездата или кръстът? Ние, съвременните християни, страдаме все от кръстове, звезди няма. Навсякъде виждаме все кръстове, кръстове, но къде са сега живите звезди, които показват? че се е родил Христос. Ако кръстът е емблема на страдания, тогава разбирам, това значи, че той е сила в света, начин, закон, метод, чрез който човек може да преодолее страданията. Но когато човек иска да изучава другите методи, великите закони на царството Божие, той трябва да избира. Звездите. И ако аз, казва Христос, чрез разумното, чрез великото в света, чрез Неговата сила, изпъдя бесовете, които са се вмъкнали във вас, всички глупави заблуждения, настанало е Царството Божие. Казва се в писанието Търсете първо Царството Божие. И неговата правда и всичко друго ще ви се приложи. В какво седи тази правда? Правдата Божия седи в това, всеки човек да вземе онова, което му се пада, а не да чака да му го дадат. Например, ако седите няколко души на масата и пред вас са сложени панички с ядене, всеки ще вземе своята няма да чака да му я донесат и от чуждата няма да вземе. Това изисква справедливостта. В своите съждения някои хора са малко странни. Например, има неща, за които всички можем еднакво да се радваме, но има и такива, за които не можем еднакво да се радваме. Да ви приведа един прост пример. Идва при мен някой и ми казва: Моят Чичо в Америка е умрял и ме оставя 10 милиона долара наследство. Той се радва, но мен нещо ме стяга и си казвам: Защо да нямам и аз един такъв Чичо, че и на мен да остави 10 милиона долара? Не мога да се радвам. Че Чичо му е умрял, на мен това не ми е драго и си казвам. Все едно, моят Чичо не е умрял, а какво ме ползва, че твоят е умрял? Но казвам така. Слънцето изгря. Значи всички можем да се радваме на това слънце. Пролетта дойде. Всички можем да се радваме на тази пролет. Когато се приближаваме към един извор, пак всички можем еднакво да се радваме. Това, което всички можем да употребим еднакво, на него всички еднакво можем да се радваме. Понякога вие ставате тъжни, скръбни. Защо? В света има една скръб, която се ражда естествено. Тя е... Божествена! Когато човек скърби, че някоя добродетел не се е развила в него, тази скръб е на място. Разбирам я, но има глупава скръб някой скърби, че не е станал министър в България, че дядо му, като умрял, не му оставил пари, че баща му не бил богат, че майка му не била от благороден происход. Че приятелите му не го наобикаляли, че нямал общество и така нататък. Обществото съществува в света. От хиляди години котките живеят в общества с хората. Кучтата също. Воловите, конете също живеят в общество с хората. Но от хиляди години котките са си все котки. Кучетата, все кучета, конете, все коне и така нататък. Нима, те не живеят близо до най-благородното общество. Живеят, но кучетата, конете и воловите научиха най-лошото от човека. Ще ви приведа една басня за лисицата и петела. Един красив петел. Намерил парче сирене и се качил наклон да си го изяде. В това време минала една лисица и видяла сиренето в устата му. Като по-умна от него, тя му казала ‒‒ искам да си поговоря малко с теб, дай ми от твоето внимание. ‒ Ти си отлична, красива птица, имаш ангелски глас, попей ми малко. Петелът, без да му мисли много, отвори уста и изкукуридал. Сиренето паднало от устата му и лисицата го изяла. Ще продължа с другата част на баснята. След като лисицата заминала, Петелът си казал, — Аз пях много хубаво, но сиренето ми отиде. На другата година той пак имал сирене. И се качил отново на един клон, за да го изеде. Минала сицата, видяла го и както преди започнала да го хвали, колко добър певец е. Искала да й попее, но той мълчал. Защо? Изял сиренето и после казал, — Миналата година пях, преди да изям сиренето, и го изгубих. Но сега ще го изям и после ще пея. Така понякога хората пеят, преди да развият своите добродетели и ги изгубват, а понякога ги развиват и след това пеят. Христос казва, ако аз чрез духа Божи изгонвам бесовете, настанало е за вас. ЦАРСТВОТО БОЖИЕ Ние се спираме върху факта, че Христос изпъждал бесовете. Това учение, има ли приложение в живота, метод ли е, по който ние чрез същия дух можем да изпъдим от себе си бесовете? Не е въпросът да изпъдим бесовете от обществото, защото виждаме Какви резултати дават всички методи, които обществото прилага за изправене? Нека историята говори за това. Аз наричам тези усилия палиативни, но има едно средство, един начин, чрез който това учение може да се приложи. За да се приложи. Човек трябва да има всичката чистота на своя ум. Той не трябва да бъде откровен, но трябва да бъде искрен и правдив в себе си. Когато разсъждава, не трябва да разсъждава за никакви интереси. Например, съвременните хора учат, за да осигурят живота си. Таково учение не може да принесе полза. Науката не е благо, тя е професия. Всички изкуства, всички занятия, даже и най-благородните, са впрегнати само с цел материални блага. Питам, при такова схващане за живота, мислите ли, че той ще се уреди правилно? Няма да се уреди. И всички, които твърдят че техните възгледи за живота са верни, нека ни дадат един малък опит, трябва да ни дадат. Тъй както всяко дърво дава един малък опит за своя происход, така и всяко учение, всяко верою, каквото и да е то, по същия закон трябва да покаже един малък опит. И ние които вярваме в това учение, трябва да дадем един опит за себе си. Ако вярваме в нещо, трябва да знаем положително, реално ли е то. Например, вземете въпроса, в какво седи същността на Бога, че Бог е любов света. Ние не трябва да проучваме същността на Бога като същество извън нас. Същността на Бога, както ние го знаем, е, че Той е любов, от Него излиза животът. Същността на живота пък дава възможност да се прояви разумното, а в разумното се проявява човешката свобода. Ние не можем да отделим любовта от живота, не можем да кажем, че любовта е глупава, както казват някои. Не смесвайте любовта с глупостта. Любовта е най-разумният акт в света, а това, че ние вършим някакви глупости, е друг въпрос. И защо да казваме, че любовта е глупост? Коя майка би обесила детето си или би го разпънала на кръст? Ние винаги извършваме известни престъпления. Само от безлюбие. Има една частична любов, която съществува между животните, но тя не е истинската любов. Вълкът има частична любов към овцете, към агънцата, но това не е любов. Следователно, вашата любов не разрешава въпросите. Само божествената любов която обхваща всички същества в себе си и им дава условия да живеят, е истинска. И човекът не е това, за което казват, че като умре, с него всичко свършва. Ако е така, тогава да престанем да философстваме и да търсим някаква свобода. В този смисъл за мен човек става една вещ. Един предмет, един фонограф, един автомат, който утре ще умре, но ние не говорим за умрели хора. Това, че човек ще умре и ще изчезне, е първата лъжа, която е вмъкната в света. Човек е жива душа, която има възможност да живее и да чувства вечния живот, да придобие това, което иска разумния и щастлив живот. Тази душа има всичките методи, вложени в себе си, в своя мозък, в своето тяло. Всеки от вас трябва да направи един анализ вътре в себе си и да види, кои чувства преобладават в него. В човека има такива чувства, които ние наричаме животински. Те са Общи с тези на животните. Има още обществени, лични, индивидуални и морални. Някой казва ‒ е, все са чувства ‒ не, важно е за всеки от вас да знае какви чувства преобладават в него в дадения момент. Ако аз за животинските пожертвам своите лични. Обществени и морални чувства, значи в мен по-силно развити са животинските, те приобладават, искам само да ям и да пия, това е по-важно за мен, нищо повече. Някой българин уж не пие, но като отиде някъде и го нагостят с печена кокошка и половинки от сев винце, изяжда кокошката и си пива. Той жертва своя дълг и тогава ние казваме, в този човек животинското е силно развито, на него не можем да разчитаме. Ако заради своите лични чувства един човек пожертва обществените и моралните, в него са силно развити личните чувства. Ако жертва своите животински, лични и обществени чувства. Заради моралните, този човек е човек. Всички тези чувства съставляват една иерархия, в която низшето се подчинява на висшето. Всеки ден вие трябва да се опитвате. Ще се запитате, в кого вярвам? Аз вярвам в Господ, който е любов. Но ако за една обидна дума, която ви каже някой кипнете и кажете, защо е така, във вас изпъкват личните чувства, вие жертвате моралните и всичко отива. Друг ви каже някоя обидна дума и казвате, господине, знаете ли, че обиждате моя личен престиж и веднага го давате под съд. Значи жертвате моралните чувства за личното, за човешкото достоинство, и искате да реабилитирате вашата чест чрез съд. Според великия морал на света, честа на човека отвън не може да се възстанови. Никакъв съд, никакво общество, никаква религия не е в състояние да възстанови честа на човека. Освен той самият, ако аз живея според тази божествена любов и съзнавам реда на нещата, никога не ще жертвам божественото, великото в себе си. Когато изпъкне някое изкушение, ще си кажа, за нищо на света, вътре в тази велика любов, която обръща всичко в себе си, няма да жертвам великото в мен според което са живели и действали всички висши разумни същества преди мен и са добили своята сила. Този велик закон за нищо няма да престъпя, но ще подчиня всичко нише на него и ще изпълня волята Божия. Ще каже някой ‒ Ти слушаш ли Господ? ‒ Не. Ти не можеш да слушаш Господ, как ще го слушаш? Слушането в нас трябва да седи в изпълнението на волята Божия. Аз ще кажа ‒ Господи, ти ме слушай, а аз ще изпълня Твоята воля. Когато изпитват един ученик, учителят ли слуша или ученикът? Ученикът говори, а учителят слуша и го поправя. Казва му, на еди кое си място, това ще поправиш. Той се поправя и започва отново да работи. Дойде друг, учителят го слуша и му казва, еди къде си, ще изправиш грешките си. Следователно, ние ще се молим на Бог да ни прислушва, защото велика привилегия е Господ да те прислуша веднъж. И да отбележи твоите грешки в живота, за да знаеш, как да ги изправиш. Някой от вас ще каже, докажи ми, дали има Господ или не. Тази логика е отживяла времето си. Ние не доказваме нищо в света. Аз казвам. Ето ябълката вземи и яш, ако ти харесва добре. Ако не, оставия, но никакъв спор не приемам. Някой дойде при мен, дам му един Наполеон, но той ми казва ‒ докажи ми, че е истински, че върви ‒ вземи го, иди в бакалина и виж ще го приеми ли или не, иначе няма какво да спорим. Ако аз те убеждавам, че е истински, че върви ‒ ще кажеш, а ти само тъй говориш, не, няма какво да спорим на улицата, но го вземи, занеси го на бакалина, той няма да го разреши в мой интерес. Бакалите ще разрешат всички философски въпроси. Философите никога няма да ги разрешат. За тях ви е по-добре да оставят бакалите да разрешат? Философските въпроси. Тогава философите ще кажат: Ето ви нашата философия. Няма какво да спорим. Идете при Бакалина и вижте. Ако върви, ПРИЕМЕТИЯ Ако не върви, отхвърлете я. Това означава: Вложете нашите теории в живота си и ако дадат плодове, прави са. А ако не, Бакалите са прави, като казват, че нищо не струват. Ние не сме от онези, които събират останките на миналото. Няма какво да говорим за нашето минало, не е светлото. Нашето минало е толкова порочно. Някой казва ‒ е, какъв беше дядо ми. Слушай. Да не говорим вече за нашите деди и прадеди, ние ги знаем. Имаме деди и бащи в бъдеще, за тях да говорим, те ще ни спасят. Не трябва да вярваме и в Христа, който се е родил преди две години. Ако вярваме в един Христос на миналото, не сме на правата страна. Аз бих запитал съвременните философи. В миналото ли живее Христос? В миналото живеят само мъртвите хора. В настоящето — тези, които може да живеят, може и да умрат, а в бъдещето — безсмъртните. Какво правят хората сега? Отварят една война, за да делят някаква земя. В кой кодекс? В коя божествена книга е писано, че хората трябва да делят земята, да се бият за нея и да я владеят, Кой баща е написал, че след смъртта му, синовете трябва да вдигнат дърво, да се изпобият, да се изчупят главите, и който е по-силен, да вземе повече? Ако бащата е умен. Той е разпределил всичко, казал е в завещанието си — на големия син оставям това, на средния — това, на другите — това и така нататък, и ако синовете обичат баща си, трябва да постъпят съобразно завещанието му. Мислите ли, че ние имаме един Господ, който е умрял? И оставил своето наследство, за да го делим. Не, това е едно учение на бесовете, дяволско учение. Не е така. Бог, в когото вярваме, който ни люби и когото любим, вечно живее, вечно пребъдва. Този Бог сега се проявява в хората. Съвременните хора искат, Еднообразие в живота. Питам ви, когато отидете при един извор, мислите ли, че този извор е същият, какъвто беше преди хиляда години? Не, не е същият. Водата, която е текла преди хиляди години, същата ли е, която тече и днес? Не е същата. Казват. Господ. Сложил живота в хората още от начало. Не, този живот отиде вече. Сегашният, новият живот, който идва, той въжи. Аз ви казвам, че сегашната вода е по-добра, отколкото старата. Ще ви докажа това. Представете си, че някъде от изворите на мусала. Една голяма канализация докарва вода в София. Мислят ли, че първата вода, която дойде, ще бъде чиста? Не. Докато се изчистят тръбите, през които ще мине, тя ще има един дъх, но след 20-30 години ще бъде по-хубава от старата. Казвам, сегашният живот. Е по-хубав от стария. Сега ни казват. Едно време как е било. Действително, едно време е имало красиви работи, но животът, който иде, ще бъде хиляди пъти по-красив, отколкото едновремешният. Ако четете притчи Соломонови, там пише, не казвайте, че миналото е било по-хубаво защото всеки един божествен акт, който следва, е по-велик от предшестващия. Това е закон и в природата. Вземете слънчевите лъчи, когато се пукне зората, и ги сравнете с обедните. Същите ли са? Първо са по-слаби, но колкото повече се усилва светлината, толкова по-силни и по-силни стават. В това отношение най-светли са лъчите по обед. Сега някой иска да ме убеждава, че сутрин било по-хубаво. Е, добре, ние двамата ще учим у си. Ти ще учиш сутрин при пукване на зората, а аз на обед. И да видим кой по-добре ще ги научи. Резултатите може да са едни и същи, но важно е, кой ще вложи повече светлина. Христос казва Ако аз чрез духа Божий изпъждам бесовете, настанало е за вас царството Божие. При това положение може ли да има разногласие между хората? Това, което съм разбрал е, че всички спорове между хората произлизат от някакъв недоимък вътре в тях. Пред една малка чешма всякога ще има караница и бой. Аз съм виждал, как търновци сидят до среднощ пред чешмите, разговарят, чакат ред. Някои път и стомните се изчупват. Защо? Скарали се, че някой някого е приредил. Хубаво е търново, но малко вода има. Ако отидат при един голям извор, където има много вода, където и десет камъка може да се карат, питам — търновци биха ли чупили стомните си? Не, никога. И тогава какво искат от нас? Сложили са ни известни философски теории, сложили са ни предизвестни мазгали. Аз предпочитам да живея в най-простата колиба, отколкото в един замък с мазгали. Предпочитам една проста колиба, но да излизам свободно от нея, да се разхождам свободно на слънцето. А сега... Създадат ни една хубава теория, сложат ни пред мазгалите и всички се мушкаме. Не, не, трябва да излезете от тези мазгали, но трябва да разбирате как. Например, предприемите една работа, но изгубите много пари в нея, тук са ангажирани вашите лични чувства и обществени интереси и изведнъж Започвате да набеждавате този и онзи, за виновни за тази загуба. Вие не сте човек, който може да се добере до истинския живот, вие сте слаб човек. В този случай, когато парите ви се изгубят, трябва да постъпите така, както постъпили руският княз и англичанинът. Срещат се двамата със своите кабриолети на една много тясна улица в Лондон, и за да се разминат, трябвало единия да отстъпи, но никой не е пожелал. Руснакът изважда вестник Таймс и започва да чете. Англичанинът изпраща слугата си при Руснака с поръчка. Господарят моли, като прочете вестника, да го дадете. И на него. Така трябва да бъдете и вие. Сякаш нищо не се е случило, сякаш бълха охапала. Е а ти изгубиш пари и изведнъж лицето ти се измини. Казваш, какво ще правят децата ми? Къде ти е вярата? Къде ти е волята? Къде ти е душата? В нищо не вярваш. Освен в парите. Гледам, върви някой професор, разправя за философията на Кант, но едната си ръка държи в джоба, пази се и казва. Има Господ в света, науката доказва това, ала както се овлякало в разговора, изважда ръката от джоба, за да жестикулира, да доказва нещо. И понеже светът е пълен с Апаши, някой бръква в джоба и взема парите му. Изведнъж той забелязва и се спира. — Чакайте, чакайте, обраха ме! Отиде Господ. Докато имаше парите, имаше Господ. Изгубиха се парите, изгуби се и Господ. И турците вярват в тази философия. Където има пари, и в джендема отивам. Питам сега, при такъв морал, при такова обществено схващане, каква религия може да има? Ние се смеем на турците, но такива са и нашите схващания. Имаме Бог, който лесно се руши. Всеки си има по един идеал, но всеки ден идеалите ни се рушат. Този Господ, който се руши, не е живият Господ, за когото говорим. Някой казва, човек не трябва да бъде толкова глупав. Нима, като крадеш, си много умен, ако разумността седи в краденето, тогава маймуните са много умни. В Африка има плантатори, които насаждат цели бустани дини и ги обработват. Много маймуни се събират заедно някоя нощ и в един час пренасят всички дини. Питам, тези маймуни не са ли умни? Умни са, защото като дойде плантаторът, нищо не намира, всички дини са изчезнали. Казвате, трябва да бъдем умни хора, да се осигурим. Казвам, и маймуните са умни. Плантаторът насадил, а те принасят всичко. Да, но като насади втори път, той идва с пушката си, а те бягат. И петелът втори път вече ни кокорига, докато не изеде сиренето. Сега аз говоря за онези, в които се е пробудило божественото съзнание. Някои казват — е. Така му скимнало, така говори. Не, ние не говорим така. Има един велик закон вътре в нас, който определя нашите мисли, чувства и действия, и когато постъпваме според този закон, виждаме, че има нещо, което ни ръководи. Това, което ни говори, е толкова красиво, и когато заговори на един човек. В каквото и положение да е, където и да е, той няма да изгуби присъствие на духа. И ако, казва Христос, чрез духа Божи, изпъждам бесовете, настанало е за вас Царството Божие. Питам сега, Христос или пък вие, изпъдили ли сте всички бесове от вас? Съвременната медицина поддържа, че в човека има много зародиши, които седят и чакат благоприятни условия, за да се развият. Дойдат ли благоприятните условия, започват да се развиват. Например, мислиш, че си много честен човек, казваш, как, аз съм честен човек, моите майка, баща, дядо... Бяха честни хора, но случва се един ден провидението да те изпита. Ти изгубваш цялото си състояние, децата и женати са гладни, служиш при своя господар, но един ден гледаш, касата му, пълна с злато, седи отворена пред теб. Казваш, — моят господар е богат, вземеш, напълваш си турбата. Питам, къде е твоята честност? Къде става престъплението? Пред пълната каса. Пред празната каса няма честност, няма престъпление. Може ли човек да обере една празна каса? Не може. Сега се явяват и други пороци. Виждаш един добър човек и искаш да го спънеш. Има такива хора, които искат да спънат някого — има мъже, и жени има, и слуги, и господари. Във влака в едно купе пътуват двама души. Единият държи чанта и на близка станция казва на другия. — Господине, моля ви, аз ще сляза за малко, имам да свърша важна работа, за това ще оставя тази чанта която имам някои скъпоценности. Но този господин бил апаш, откраднал чантата и, като разбрал, че го преследват детективи, слязал на станцията и им казал. — Моля ви, господа, аз ще ви кажа, кой е откраднал. Питам. — Как ще докажеш, че не си ти? — Тази постъпка честна ли е? — Не е. Често има такива хора, които оставят своята чанта на престъпления, да я държат някои добри, благородни хора. Това божествено ли е? Не е. Защо този господин да няма доблестта да каже? — Господа, тази чанта взех аз, престъплението е мое и според закона приемам всичко, ето ме. Защо да не се предаде? а поставя другите в престъплението. Това е хитрост. Всичко, което изнасям, е лошо, но във всекидневния ви живот е една малка язва. Аз я виждам. Гледам, някой дойде при мен, започва да се върти насам натам Шава. Казвам му, чакай, не бързай да ми говориш, защото ако бързаш... Ще кажеш някоя лъжа. Питам ви, къде е вашият Господ? Отидеш някъде, някой ти каже. Да се махнеш от дума ми. Някой ми каже. Да се махнеш от земята. Казвам, тази земя от ти ли е? Ако трябва да ме изпъдят, ще ме изпъдят отгоре, от небето. Както са ме изпратили, така и ще ме извикат. Никой не може да ме изпъди, освен онзи, който ме е изпратил. В един пансион живеят все сирачета и стават граждани на този пансион. Идва едно ново сираче между тях, а другите пансионери казват. — Този готованко. недоволни са от него. Той бил готованко, а другите не са. Аз гледам че и вие тук постъпвате по същия начин. Дошла някоя нова сестра и казват — «Готованка, къде е вашият морал? Това не е философия, не е разсъждение. Нека и тя присъства така, както и ние. Аз говоря пред Бога. Не говори за човешките общества, но когато дойде да разсъждаваме по Бога, когато прилагаме закона на любовта, трябва да кажем, волята Божия е всички да участваме на трапезата на любовта, и този, който е дошъл пръв, и този, който е дошъл последен. Всички трябва да седнем на тази трапеза, за всеки има отредено място. Казва Христос. Ако аз чрез Духа Божия изпъждам този бяс настанало е за вас Царството Божие. И сега Христос казва на всички — «В Мое име изпадете всички бесове». Кажете, в името на любовта Божия, ние ви заповядваме сега или да я възприемете. Или да се вървите, нищо повече. Ако не можете да възприемете тази любов, не можете да служите на Бога. Заповядваме ви в името на тази любов да се вървите във вашето царство, откъдето сте дошли. Има ли нещо лошо в това? Няма нищо лошо. Казвам. От духовните хора се изисква една правилна философия. Някой казва ‒ аз изгубих вяра в хората. Не, ти си изгубил вяра в себе си. Аз не съм срещнал досега в България нито един свят човек, а се изискват свети, свети хора. Изискват се хора, които след като изгубят парите си, след като изгубят всичко в живота да имат радост в душата си, че са извършили волята Божия и да вярват, че никога няма да осиромашеят. Всичко, което може да се вземе от един човек, е външно. Да се служи на Бога, това е един велик акт, едно велико разбиране. Някой казва, човек не трябва да бъде микошав. А трябва да носи нож. Е, хубаво, страхливко, не си ли ти, който носи нож, който проповядва насилието? Отиваш при бакалина, искаш два килограма на верисия, той казва Наверисия не давам. Покажеш му револвер, дадети захар. Покажиш му един наполеон, дадети захар. Силата ти вътре в теплие? Не, силата ти е в револвера или в Наполеона. Така всеки може да бъде силен. Не, аз бих желал да те видя, юнак без кобур, юнак без пари, юначеството ти да седи в твоя ум, в твоето сърце, в твоята свещена воля, в твоята велика и благородна душа в твое мощен и силен дух. Това е човекът, от когото са изпъдени всички бесове, и който изпълнява волята Божия. От това се нуждаят и млади, и стари. Ако не приложите това учение, всичката наука, която изучавате, ще бъде една лъжа. Но ако го приложите, ще имате една свещена наука — и философията, и педагогиката, и химията, и физиката, и геологията, и астрономията, всички тези науки ще се осмислят и ще ви дадат един велик подтик да изучавате живота. Трябва да се приложи това учение, а не да казвате, че ще се приложи в бъдеще. Не! От днес казва Христос, в името на моята любов ще изпъдя всички бесове от вас. Този Христос не е вън от вас, аз виждам, че говори вътре във вас. Ще каже някой, без пари може ли да се живее, без кобури може ли да се ходи? Хубаво, така е. Парите са едно удобство, но ако е права философията, че без пари не може да се живее, питам — птиците, с пари ли живеят? Пчелите в кошерите, с пари ли живеят? Ангелите, с пари ли живеят? Господ, с пари ли живее? Казвате, простаци са тези хора, които могат да живеят без пари. Може, може, парите... Са само символ на мъдростта, тя трябва да ги употреби. Разумният човек може да живее и без пари, разумността е неговото богатство. Христос казва, ако аз чрез духа Божи изпъждам бесовете, настанало е за вас царството Божие. Не ви говоря за вашите пари. Но парите изобщо с идолопоклонничество. — Щом имате моята любов, — казва Христос, — моите съкровища ще бъдат отворени за вас. Ако аз имам тази свещена любов към вас, вашият дом ще бъде отворен за мен. Това можете да проверите, имате ли тази свещена любов навсякъде. Пътят ви ще бъде отворен. Вие имате една велика наука и трябва да вярвате, разумни трябва да бъдете и воля трябва да имате. Следователно, първото правило е — в живота си ще се научите да мислите правилно и да постъпвате правилно. Всяка постъпка на човека трябва да бъде любовна. В него трябва всякога да изпъква Божественото. Така иска Господ, така е казал, такава е неговата воля. Това е жертвата. Ако уния светски хора отиват да жертват живота си за своето отечество, защо аз да не жертвам живота си за великото в света, за Бога? И да кажа при всички случаи в живота си, такава е волята Божия. Следователно, ако ние разрешим онзи велик въпрос на жертвата, царството Божие ще бъде в нас. Казвам ви сега, правете опити, имате болести, имате безпаричие. Имате някакъв спор, недоразумения, имате неприятности с синове и дъщери, ето ви хиляди начини да опитате волята си. Сегашният цвят е толкова богат на опити, само разумните хора трябва да правят опити, и ако в нас живее божествената любов, ще проверим, че този закон работи. Но трябва да постъпваме правилно. Казва Христос, ако аз чрез духа Божи изпъждам бесовете, настанало е за вас Царството Божие. Сега аз желая и за вас да настане това Царство Божие и да бъдете Негови свободни граждани. 19 октомври 1924 година